Condiția umană Pista 24 Partea a șasea Ora 10 dimineața Provizoriu, zise gardianul. Chio, pricep că era întemnițat în închisoarea celor de drept comun. Îndată ce intră în închisoare, chiar înainte de a privi, fu amețit de duhoarea înfiorătoare, de abator, de expoziție canină, de excremente. Ușa pe care o deschisese, Ducea spre un gang asemănător celui lăsat în urmă, la dreapta și la stânga, pe toată înălțimea, gratii enorme din lemn. În cuștile de lemn, oameni. În mijloc, gardianul așezat în fața unei mesuțe pe care se afla un bici. Mânerul scurt, cureaua lată cât palma, groasă de un deget, o armă. Stai acolo, porc de câine," zise el. Obișnicul-ntunericul îi scria semnalmentele. Pe chiul mai durea capul, iar nemişcarea îi dădea senzația că va leșina. Se sprijini cu spatele de grati. Ce mai, ce mai, ce mai faci?" strigă o voce în lui. Voce tulburătoare ca de papagală, însă voce omenească. Locul era prea întunecos pentru ca Chio să poată desluși fața cuiva. Nu vedea decât degete enorme, încleștate în prejurul gratilor, nu departe de gâtul său. În spate, întinși într-o despărțitură de lemn sau stând în picioare, mișnau umbre lungărățe. Oameni ca viermi. Ar putea fi și mai bine?" spuse el depărtându-se. Dacă ți gura, pui de broască, dacă nu vrei să-ți ating mutra!" se răsti gardianul. Kyo auzise de mai multe ori cuvântul provizoriu. Știa deci că nu va rămâne mult timp aici. Era hotărât să naudă insultele, să îndure tot ce se putea îndura. Important era să iasă de aici să reia lupta. Totuși simțea acut ca o senzație de grație sentimentul de umilire pe care îl încearcă orice om în fața altuia de care depinde neputincios în fața acestei dezgustătoare umbre cu bici, altul decât el însuși. Ce mai, ce mai, ce mai faci?" strigă din nou vocea. Gardianul deschise o ușă din fericire spre gratile din stânga. Chio intră într-un soi de cocină. În fund, într-o despărțitură de lemn, era culcat un om. Ușa se închise. Politic?" întrebă omul. Da. Și dumneata?" Nu, în timpul imperiului era mandarin." Chiu începea să se obișnuiască cu întunericul. Într-adevăr, era un om în vârstă, un bătrân motan alb, fără nas, cu câteva fire de mustăți și cu urechile ascuțite. Fac trafic cu femei. Când merg bine treburile, mi tuiesc poliția și i-am dă pace. Când merg prost, poliția și închipuie că ascund banii și mă aruncă în închisoare. Când nu merg treburile, prefer însă să fiu hrănit în închisoare decât să mor de foame în libertate. Aici... Știți, te obișnuiești. Nici afară nu e prea bine când ești bătrân ca mine și fără puteri." Cum de nu mai sunteți împreună cu ceilalți?" Îi dau câteodată bani grefierului de la intrare, așa că de fiecare dată când vin aici sunt băgat la regimul celor provizorii." Gardianul aducea mâncarea. Trecu printre gratii două castronașe umplute cu ceva vâscos de culoarea noroiului, cu aburi toate atât de puturoși ca și duhoarea din încăpere. Cotea cu câte o lingură mare dintr-o oală fiertura deasă pe care o arunca în fiecare castronaș, unde cădea făcând plosc. Și apoi o trecea deținuților din cealaltă cușcă pe rând fiecăruia. Nu merită," zise o voce. Mâine e execuția sa," zise mandarinul lui Chio. Și la mine la fel," zise o altă voce. Așa că ai putea să-mi dai o porție dublă, ce mai mai dăm -mi, că mie asta îmi provoacă foame." Vrei un pumn peste mutră?" întrebă gardianul. Intră un soldat, îi puse o întrebare. Trecul la cușca din dreapta, izbincet cet un trup. Mișcă!" zise el. Precis că mai trăiește." Soldatul plecă. Chio privea foarte atent, încerca să vadă căror umbre aparțineau vocile atât de aproape de moarte ca și el poate. Imposibil să le deslușească. Oamenii aceștia vor muri înainte de a fi fost altceva pentru dânsul decât simple voci. Nu mâncați?" îl întrebă tovarășul său. Nu. Așa e întotdeauna la început. Luă castronul lui Chio. Gardianul intră, îi trase câteva palme zdravene în mandarinului și ieși lung castronul fără a zice un cuvânt. De ce nu mi-a tras și mie? Întrebă Chio cu vocea scăzută. Numai eu eram vinovat, dar nu asta contează. Sunteți politic, provizoriu și în plus bine îmbrăcat. Va încerca să stoarcă bani de la dumneata sau de la edumitare. Asta însă nu înseamnă că... Așteptați. Banii mă urmăresc până și în vizuina asta, gândic eu. Deși corespundea perfect cu imaginea pe care și-o cei de afară, ticăloșia gardianului nu i se părea de fel reală. Și în același timp, îi se părea a fi o dezgustătoare fatalitate de parcă forța brutală era în stare să schimbe orice om în animal. Ființele obscure care mișunau dincolo de gratii, neliniștite ca și crustacei, ca și insectele colosale ale visurilor din copilărie, nu meritau nici ele numele de oameni singurătate și sentiment de umilire totală. Atenție, se gândi el, deoarece de pe acum se simțea mai slăbit. I se păru că, dacă n-ar fi fost stăpân pe moartea sa, putea să dea aici ochii cu spaimă. Desfăcu catarama cingătorii și trecu ambuzunar. în buzunar. Ce mai, ce mai ce mai faci? Se auzi din nou vocea. Destul, strigar împreună de ținuții din cealaltă cușcă. Chio se obișnise acum cu iar... Murumărul glasurilor nu-l miră. Erau mai mult de zece trupuri întinse în despărțitura de lemn dincolo de gratii. Ai să taci odată?" țipă gardianul. Ce mai, ce mai, ce mai faci?" Gardianul se ridică. Glumește sau e greu de cap?" întrebă Chio cu vocea scăzută. Nici una, nici alta," răspunse mandarinul. Nebun." Dar de ce?" Chio renunță să mai pună întrebări. Vecinul său își asupă urechile. Un țipăt îngrozitor și răgușit, suferință și spaimă în același timp, umplu în tunericul. În timp ce Chio se uita la mandarin, gardianul intrase în cușca cealaltă cu biciul. a plezni și același țipăt se înălță din nou. Chio nu îndrăznea să și asupă urechile și aștepta, agățat de două grati, țipătul groaznic care îl va înfiora încă o dată până în vârful unghiilor. Dăi una o dată pentru totdeauna," zise o voce. Ca să ne lase în pace. Să se termine odată, ziseră patru sau cinci glasuri. Vrem să dormim liniștiți. Mandarinul, asupându-și mereu urechile cu mâinile, se aplecă spre chiua. De șapte zile se pare că ia unsprezecea oară când îl lovește. Eu mă aflu aici de două zile, ia patra oară. Și orice aș face, tot aud. Vedeți, nu pot închide ochii. Mi se pare că privindul îl ajut, nu l abandonez. Și o privea fără să vadă aproape nimic. Compătimire sau cruzime? Se întreba aproape înspăimântat. Ce era mai josnic și mai fascinant în fiecare ființă se trezea acolo cu cea mai sălbatică înverșunare, iar Chio se zbatea cu toată puterea gândului împotriva mărșăviei omenești. Își aminti de sforțarea pe care trebuia să o facă întotdeauna pentru a se smulge, a părăsit trupurile torturate zărite întâmplător. Literalmente, parcă s-ar fi smuls. Faptul că atâția oameni pot vedea cum e bătut un nebun, care nu e nici măcar dios, cu siguranță bătrând după voce, și aproba un asemenea supliciu, îi trezea aceea senzație de spaimă pe care i-o trezise rămărturisirile lui Chen noaptea la Han Caracatițele. Catov îi povestise despre efortul pe care trebuie să-l facă prima dată studentul în medicină, când un abdomen deschis în fața sa lasă să-i se vadă organele vii. Era aceea senzație de groază paralizantă, cu totul deosebită de frică, o senzație puternică ce te cuprinde fără ca mintea să fi avut timp să o oprească și cu atât mai tulburătoare cu cât Kio simțea până în rărungi propria sa dependență. Și în acest timp, ochii săi, mult mai puțin obișnuiți cu întunericul decât ai tovarășului său, nu deosebeau decât lucirea pielii biciului care smugeau urletele, de parcă ar fi fost colțul unei fiare. De când fu dată prima lovitură, nu făcuse niciun gest. se agățat de gratic cu mâinile la înălțimea obrazului. Gardian! strigă el. Vrei și tu o lovitură? Vreau să-ți vorbesc. Da? În timp ce gardianul închidea furioză vorul enorm, condamnații pe care îi părăsease strâmbara îi urau pe politici care nu erau mestecați cu ei. Du-te, du-te, gardianule, să facem haz. Omul se afla în fața lui Chiu cu trupul tăiat vertical de o zăbrea. Privirea sa exprimă mânia cea mai abjectă a care își închipuie că îi e îngăduită puterea. Trăsăturile sale nu erau totuși grosolane, regulate, anonime. Ascultă," zise Chio. Se priveau drept în ochi, gardianul mai înalt decât Chio, îi vedea mâinile mereu încleștate de gratii de fiecare parte a capului. Înainte de a pe ceva, Chio simțit că mâna stângă pleznea. Din zbor, cu toată puterea, biciul ascuns în spatele gardianului lovise. Chio nu se putu reține să nu strige. Foarte bine." Urlau deținuții din fața. Să mai încaseze și alții. Amândouă minele lui Kyo căzură de-a lungul trupului, cuprinse de o teamă autonomă, fără ca el să-și fi dat măcar seama. Mai e ceva de zis? Întrebă gardianul. Biciul se afla acum între ei. Kyo încleștă dinții cu toată puterea și cu aceeași forțare pe care ar fi făcut-o dacă ar fi trebuit să ridice o povară enormă, fără a-l părăsi pe gardian din ochi, își îndreptă din nou mâinile spre gratii. În timp ce le ridica încet, omul se da tiptil înapoi pentru a-și lua vânt. Biciul plezni de data asta peste gratii. Reflexul fusese mai puternic decât Chio. Își retălsese mâinile. Dar cu o încordare istovitoare a omerilor, Chio le ducea din nou înainte, iar gardianul, priceput după privirea sa că de data asta nu le va mai retrage. Îl scui drept în față și ridică încet biciul. Dacă tu încetezi să-l mai bas pe nebun, zise Chio, când voi ieși de aici am să-ți dau 50 de dolari. Gardeanul șovăi. Bine, zise el în cele din urmă. Privirea sa se depărtă. Chio, simțindu-se eliberat de o asemenea tensiune, crezu că leșină. Îl durea atât de tare mâna stângă încât nu putea strânge pumnul. O ridicase odată cu cealaltă la înălțimea umerelor și rămase acolo întinsă. Noi hocote de râs. Îmi întinzi mâna? Întrebă gardianul, făcând și el haz. Și o strânse. Chio simțit că niciodată în viața sa nu va uita această strângere de mână. Își retrase mâna și se prăbuși în despărțitura de lemn. Gardianul a avut o clipă de șovăială, se scârpină în cap cu mânerul biciului. Apoi se întoarse la masa sa. Nebunul plângea în hohote. Ore întregi, acela sentiment de scârmă. În sfârșit, sosiră niște soldați să-l caute pe Kyo pentru a-l conduce la poliția specială. Poate că se ducea spre moarte, dar plecă totuși cu un sentiment de bucurie, Acorui violență îl surprinse. I se părea că se purifică, lăsând aici o parte murdară din sine însuși. Intră. Una din sentinelele chinezești îl întinse pe Kyo de umeri, însă ușor. Când aveau de-a face cu străini, pentru un chinez Kyo era japonez sau european, însă în orice ca străin, sentinelelor le era frică să se poarte brutal ca de obicei. La un semnal lui Koenig rămase afară. Kyo avansa spre birou ascunzându și în buzunar mâna stângă umflată, îl privea pe omul din fața lui care și el îi căuta ochii. O față colțuroasă, rasă, nasul strâmb, părul ca peria. Un om care te va ucide seamănă exact cu oricare alt om. König întinse mâna spre revolverul așezat pe masă. Nu, luăm un pachet de țigări. Îl întinse lui Chio. Mulțumesc, nu fumez. Mâncare de la închisoare e mizerabilă, e și normală. Vreți să luați masa cu mine? Pe masă, cafea, lapte, două cești, felii de pâine. Numai pâine, mulțumesc. un zâmbi. Vezi, voi turna din același bric și pentru dumneata și pentru mine. Chio stătea în picioare. Nu exista scaun în fața biroului, mușcând din pâine ca un copil. După mizeria din închisoare, se părea că plutește ca în vis. Știa că e în joc viața lui, dar până și a muri, se părea mai simplu. Nu era exclus ca tipul să fie politicos din indiferență. De să albă, poate că îmbrățișase această meserie dintr-o întâmplare sau din lacomie de bani. E ceea ce își dorea Chio, care nu avea pentru dânsul niciun fel de simpatie, dar ar fi vrut să se destindă, să se elibereze de starea de încordare istovitoare din închisoare. Descoperise că e cumpliț să fii siri să te refugiezi în întregime în tine însuți. Sună telefonul. Alo, zise Chionii, da, kyo Chioshi. Perfect, se află la mine. Întreabă dacă sunteți în viață, spuse lui Kyo. De ce m-ați adus aici? Cred că o să ne înțelegem. Din nou telefonul. Alo? Nu. Tocmai îi spuneam că ne vom înțelege cu siguranță. Împușcat? Mai dați-mi un telefon. De când intrase Kyo, privirea lui Kyo nu o părăsise pe asa. Ce părere aveți? Întrebă el. A găsit receptorul? Niciuna. Kionic coboră privirea, o ridică din nou. Vreți să trăiți? Depinde cum. Se poate și muri în mai multe feluri. Nu poți alege. Dar multul modul de viață, credeți că îl poți întotdeauna alege? Kionic se gândea la sine însuși. Chio era hotărât să nu cedeze nimic din ce era esențial, însă nu dorea deloc să-l Nu știu. Mi s-a spus că sunteți comunist din, cum să -i zic, demnitate. E adevărat? La început, Kyo nu pricepu. Încordat, în așteptarea telefonului, se întreba ce are interogatorul acesta ciudat. În sfârșit zise, vă interesează într-adevăr? Mai mult decât vă închipuiți. Exista o umbră de amenințare în ton. Kyo răspunse. Cred că comunismul va reda demnitatea celor cu care lupt împreună. În orice caz, forțele care se opun comunismului îi constrâng să renunțe la demnitate. De ce mi-a spus această întrebare de vreme ce nu ascultați răspunsul meu? Ce numești dumneata demnitate? Asta nu spune nimic. Sună telefonul. Viața mea? Cucetă Kyo. Kionig nu ridică receptorul. Contrariul umilinței, spuse eu. Când vin de unde vin, asta vrea să spună ceva. Telefonul sună din nou. Kionig puse mâna pe aparat. Unde sunt ascunse armele? Doar atât, întrebă. Puteți lăsa în pace telefonul. În sfârșit, am priceput." Credea că apelul telefonic era o scenare ordinară. Kyo se aplică la iuțeală. Koenig era cât pe ce se i arunce în cap unul din cele două revolvere. Îl puse însă pe masă. Ți-am pregătit ceva mai bun," zise el. Cât privește telefonul, ai să vezi imediat dacă o e o scenare, micuțune. Ai văzut vreodată cum se torturează?" Kyo încerca să-și strângă în buzunar degetele umflate. Ceanura se afla în buzunarul stâng și era teamă să nu scape pe jos dacă ar fi trebuit să o ducă la gură. În orice caz, am văzut oameni torturați. De ce m-ați întrebat unde se află armele? Știți unde sau vești? atunci ce o stare. Comuniștii sunt zrobiți spre tutindeni. Sunt. Gândește-te bine. Dacă lucrezi pentru noi, e salvat și nimeni nu va afla. Am să te las să evadezi. Bineînțeles că trebuia să înceapă cu asta cu Chio. Nervozitatea îl făcea să aibă umor, cu toate că n-avea chef de așa ceva. Știa însă că poliția nu se mulțumește cu garanții nesigure. Totuși, târguiala al surprinse, deoarece, fiind formală, înceta să fie adevărată. Numai eu, continua Koenig, voi ști. E de ajuns. De ce se întrebă Chio, plăcerea de a rosti e de ajuns. Nu voi intra în serviciu dumii tale, spuse el aproape întreagăt. Atenție! Poți să te bag la secret cu vreo zece nevinovați spunându-le că soarta lor depinde de dumneata, că vor rămâne în închisoare dacă nu vorbești și că își pot alege liber mișloacele lor. Pe lei e mai simplu. Eroare. Alternarea rugăminților și a cruzimilor e mai a dracului. Nu vorbi despre ce nu cunoști, nu încă, în orice caz. Tocmai am văzut cum era aproape torturat un nebun. Îți dai seama ceriști? Ce Știu. König? Se gândea că, indiferent ce spunea Chio, nu-l impresiona amenințarea care plana asupra lui. Îl ajută tinerețea, se gândea Chionic. Cu două ore înainte interogase un prizonier cechist. După zece minute, îl simțise aproape ca un frate. Lumea amândorura nu mai era aceea a oamenilor. Dacă lui Chio nu era frică din lipsă de imaginație, atunci răbdare. Nu te întreb de ce nu ți-am aruncat încă revolverul ăsta drept în față? Doar a spus... Am pregătit ceva mai bun. König sună. Poate că voi veni în noaptea asta să te întreb ce părere ai despre demnitatea umană. În curtea închisorii, seria A, spuse el sentinelelor care intrau. Ora 4 Clapix se amestecă mișcarea ce împingea mulțimea prin concesiuni spre instalațiile de sârmă ghimpată. Pe bulevardul celor două republici trecea călăul cu sabia arcuită pe umăr, urma de escorta sa de pușcași. La pic, se întoarse imediat, se înfundă în concesiune. Chio, arestat, apărarea comunistă zdrobită, numero simpatizanți asasinați chiar în orașul european. Chionic, îi dăduse răgaz până seara. Nu va fi ocrotit după acest termen. Împușcături aproape pretutindeni. Purtate de vânt, îi se părea că se apropie de el și moartea odată cu ele. Nu vreau să mor, spunea el printre dinți. Nu vreau să mor. Își dădea seama că fugea. Ajunse la chei. N-avea pașaport și nici destui bani pentru a lua un bilet. Trei pacheboturi, dintre care unul francez. Clapic se opri din goană. Să se ascundă în bărcile de salvare, acoperite de o foaie de cort întinsă. Ar fi trebuit să se urce pe bord, iar omul care băzea scara nu l-ar fi lăsat să treacă. De altfel, era o idee nesăbuită. Cămările vaporului? Prostie, prostie, prostie. Să se ducă chiar la capitan? De multe ori se descurs case așa în viață. Însă, de data asta, capitanul îl va socoti comunii și va refuza să-l îmbarce. Vaporul pleca peste două ore, moment nepotrivit ca să-l deranjeze pe capitan. Dacă ar fi fost descoperit pe bord după ce vaporul s-ar fi aflat în argumări, s-ar fi angajat, trebuia însă mai întâi să ajungă pe vas. Se vedea ascuns în vreun colț ghemuit într-un butoi, dar de asta dată, fantezia nu îl salva. Îi se părea că se oferă ca o ofrandă, precum mijlocitorilor unui zeu necunoscut, Acestor pacheboturi enorme, cu pântecele pline, încărcate de destine umane, nepăsătoare față de el până la urmă. Se oprise în fața vaporului francez. Privea, fascinat pe pasarelă, oamenii care urcau și coborau, nimeni nu se gândea la dânsul, nu-i ghicea neliniștea și de aceea ar fi vrut să-i ucidă, care și-arătau biletul trecând scara. Să-și fabrice un bilet fals? Absurd. Îl înțepă un țânțar. Îl alungă și pe păi fața. Îi crescuse barba. De parcă orice fel de îngrijire a trupului ar fi fost prielnică plecărilor, se hotărâ să se ducă să se radă, fără a se depărta însă de vapor. Dincolo de hangare, printre cârciumeare și negustori de tot felul de mărunțișuri, văzu frizeria unui chinez. Proprietarul ținea și o cafenea nenorocită, iar cele două prăvălii nu erau despărțite decât printr-o perdea împletită. Așteptându-și rândul, clapic se așeză lângă perdea și continuă să observe scara pachebotului. De cealaltă parte, oamenii discutau. E al treilea, spuse un glas de bărbat. Cu mic nu ne va lua nimeni, dacă am încercat totuși la un hotel de lux, îi spunea o femeie. Așa cum suntem îmbrăcați, tipul ăla cu galoane ne va da pe ușa afară, înainte de a ajunge măcar la ea. Acolo copiii au dreptul să țipe, să mai încercăm, oriunde ar fi. Când proprietarii vor vedea copilul, vor refuza. Numai hotelurile chinezești ne-ar mai putea primi, dar cu mâncarea lor infectă copilul se va îmbolnăvi. Dacă am putea să stricurăm copilul într-un hotel european sărăcăcios, după ce ne vom instala acolo, poate că nu o să îndrăznească să ne dea afară. În orice caz, tot o să câștigăm o noapte. Ar trebui să împachetăm copilul ca să creadă că sunt rufe. Rufele nu țipă. Cu biberon în, în gură nu va țipa. Poate. m și înțelege cu tipul, iar tu vei veni după aceea. Într-o secundă ai trece prin fața lui. Tăcere. Clapic privea scara. Zgomot de hârtie. Nici nu-ți poți închipui cât mai chinuiesc să-l duc așa. Am impresia că îmi va purta ghinion toată viața și mi-e teamă să nu i se facă rău. Din nou tăcere. Pleca, sără. Clientul părăsea șețul. Frizerul îi făcu semn lui clapic, care se așeză fără a slăbi din ochi pachebotul. Scara era goală, dar avea fu acoperit de săpunul brazului clapic că un marinar se urcă în mână cu două găleți noi, poate le cumpărase tocmai atunci, și cu o mătură pe omăr clapic urmărea cu privirea, treaptă după treaptă. S-ar fi transformat în câine numai să poată urca scara și pleca. Marinarul trecu prin fața omului de pază din capul scării fără a spune nimic. Clapic plăti, aruncă monezile pe spălător, își mulse șervetul și ieși cu fața plină de săpun. Știa unde să găsească pe negustori ambulanți. Toți se uitau curioși la el. După 10 pași, se întoarse, își spălă fața, plecă din nou. Găsi fără dificultate un costum de marinar la primul negustor ambulant pe care îl întâlni. Se îndreptă cu iuțeala la hotel, să schimbă îmbrăcămintea. Ar mai trebui niște mături sau ceva de soiul ăsta. Se cumpăr mături vechi? Absurd. De ce să ar duce un marinar să se plimbe pe oscat cu măturile pe spinare? Ca să pară mai nostim? Eu o idee complet împită. Dacă trecea pe scară cu măturile, e pentru că le cumpărase pe uscat. Trebuiau deci să fie noi. Hai să le cumpărăm. Intră în cu obișnuita sa aliură, clapic, în fața privirii disprețuitoare a negustorului englez, striga. Vin să te îmbrățișez!" puse măturile pe umăr, se întoarse, răsunând o lampă de aramă și ieși. Vin să te îmbrățișez!" cu toată extravaganța voită, exprima ceea ce simțea. Până atunci jucase o comedie neliniștitoare pentru a-și împăca conștiința și, din teamă, însă fără să scape de ideea nemărturisită că va ieșua. Desprețul vânzătorului, cu toate că, în ciuda costumului său, clapic nu se comportase ca un marinar, îi dovedea că putea reuși. Cu măturile pe umăr, mergea spre pachebot, observând în trecere toate privirile, pentru a găsi în ele confirmarea noii sale înfățișări. Că atunci când se oprise în fața scării vaporului, și de data asta se mira, dându-seama cât de indiferentele la celorlalte ființe soarta sa, și că nu exista decât în proprii săi ochi. Adineaur, călătorii se urcau fără să se uite la omul care rămânea pe chei urmând a fi poate ucis. Acum, trecătorii îl priveau nepăsători ca marinar. Nimeni nu ieșea din mulțime să se mire sau să-l recunoască, nici măcar o față uimită. Nu pentru că o viață falsă ar fi trebuit neapărat să-l surprindă, dar de data asta ea era impusă, iar viața sa adevărată depindea poate de dânsa. Era sete. Se opri la un bar chinezesc, puse jos măturele. După ce bău, își dădu seama că nu era deloc sete, că voise să mai facă o încercare. Felul în care patronul îi dădu restul fu destul de lămuritor. De când își chimbase costumul, privirile celorlalți nu mai erau aceleași. Interlocutorul obișnuit al mitomaniei sale se transformase în om de mulțime. În același timp, din instinct de apărare sau din plăcere, acceptarea generală a noii sale stări civile îl învăluia și pe el. Se întâlnea întâmplător cu cea mai strălucitoare reușită a vieții sale, nu, oamenii nu existau pentru că era destul un costum ca să scap de tine însuți pentru a apărea cu o altă viață în ochii celorlalți. Judecând în profunzime era aceeași înstrăinare, aceeași bucurie care îl cuprinsese prima dată când se amestecase în mulțimea chineză. Să mai zici că a crea o povestire în francez înseamnă a o scrie și nu a o trăi. Cu măturile purtate ca niște puști, urcă pasarela, trecu cu picioarele muiate de frică prin fața omului de pază din capul scării și se trezi pe punte. O șterse printre pasagerii de pe punte, puse măturile pe un sud de funii. Nu era nicio primejdie până la prima escală. Era totuși departe de a fi liniștit. Un pasager de pe punte, rus, cu capul cât o păstaie, se apropie de el. Ești de pe bordul vasului?" Și fără aștepta răspunsul. E plăcută viața pe bord? De asta, băiatule, nu-ți poți da seama. Francezul îi place să călătorească, asta e sigur, nimic de zis. Oficierii tesc, era aculme, dar nu mai mult decât patronii și se doarme prost. Nu-mi plac hamacurile, e o chestiune de gust. Dar se mănâncă bine și se văd lucruri. Când eram în America de Sud, misionarii au învățat pe sălbati zile și zile întregi să zică pe de rost, în latinește, mici cântări. Vine episcopul, misionarul bate măsura. Tăcere. Sălbaticii sunt înghețați de respect. Dar să avem vorbe. Cântarea se pornește singură. Papagale din pădure, dragul meu care n-a auzit decât cântecul ăsta, îl cântă cu un sentiment de reculegere. Și închipuiește-ți că am întâlnit în largul coastelor celebes, acum 10 ani, caravele arabe în derivă, sculptate ca nucile de coco și încărcate cu ciumați morți, cu brațele spânzurând așa de-a lungul meterezului de pe punte, iar deasupra lor roind scărușii. Foarte bine. Ai noroc, eu călătoresc de șapte ani și n-am întâlnit niciodată așa ceva. Trebuie introduse în viață metodele artei, dragul meu, nu pentru a face artă. Ah, Dumnezeule, nu, ci pentru a scoate mai mult de la viață, fără vorbă. Îl bătu pe burtă și se întoarse cu prudență. Un automobil pe care îl cunoștea se opri lângă pasarelă. Feral se întoarcea în Franța. Un chelner început să străbată puntea clasei I, sunând clopotul de plecare. Fiecare clinchet răsuna în pieptul lui Clapic. Europa, cugetă el. Petrecerea s-a sfârșit. Acum Europa. I se părea că ea apare în fața sa ca și clopotul care se apropie, nu cu sunetul eliberării, ci al închisorii. Dacă nu l-ar fi amenințat moartea, ar fi coborât. Barul de la clasa a treia e deschis? Îl întrebă pe Rus. De o oră. Toată lumea poate merge până când vom fi în larg. Clapic îl lua de braț. Hai să ne batem